Vino, adio. Te simt pierind deodată, pierzându-te în abis. Călătoresc deasupra destruchipării tale, cu ochiul plin de lacrimi, bătând între deschis, sub stea sinucigașă, a trecere și jale. Te simt însingurat-o? Și n-am cum să păstrez senzația aceasta că totul se sfârșește, decât scriind cu colțul de inimă un vers, ceva, nici șovăială, nici vis, nici deznădejde. Am auzit că în casa în care te-am lăsat, tu te-ai întins bolnavă cu fața la perete. Sunt Duhul ce palpită în lămpile din sat, mai vin să-ți mângâi rană, uzi și plete. Cine mai știe unde te vei afla curând? Și unde o să mă aflu eu, vagabondul erei. Dei să întâlnești un monstru plângând și întrebând, să-ți spună că să acela, apropiete, cerei? Să știi că în corul lumii. Se stinge un solist Nesomnul mă omoară și mă gândesc la tine Vai, ce puțin aș spune, mărturisind că-s trist Mai bine mint că-i bine, că-mi este foarte bine Cunoaște despre mine că foarte fericit Aștept cu încântare să mi se bată nușă Aștept o doamnă tristă ce încă n-a venit Mă vizitează astăzi o doamnă de cenușă. M-am pregătit, iubito, spre o întâmpina, Mai mult decât armata când vine generalul, Mai mult și mult mai vesel ca la venirea ta. Mi-am curățat paltonul, mi-au țeselat și calul. Pe urmă, eu cu doamna aceasta am să plec Într-o călătorie cu multe pașapoarte. Într-o călătorie cu accident și nec, cărei ei spunem nuntă ca să nu-i spunem moarte. Cum pier și tu, deodată cu acest moment al meu, ca într-o oglindă nunta între-a o voi privi o? Mereu ducându-ți dorul, te voi chema mereu. Dar când voi spune vino, tu ai să auzi adio.